1969. november 19. Budapest. Mondanál valamit? Én keveset találtam a szüleidről. apám villamos villamosmérnök, egész életében a máv dolgozott, és a, a von, vasút villamosítás volt a szakterülete, és annak az elismert szakértője volt. Emellett egyébként csak így mellékesen vizsgáztatta a mozdonyvezetőket, a villamos mozdonyvezetőket járta a világot ennek kapcsán, tehát mindig ő volt az, aki a nagyvilágból hozta nekünk az érdekességeket, híreket, kis apróságokat. Édesanyám meg hát ő volt a, és még most is ő a stabilitása családban. Gyakorlatilag eh, ahol én vagyok, ő is ott szokott lenni a legtöbb esetben. Ez akár a magánszerepeim, magán, magánéletem vonatkozásába, akár a politikai vonatkozásban mindig egymás mellett álltunk, és én, én sokat köszönhetek annak, hogy a családom mindig mögöttem állt. Ővel foglalkozott, foglalkozik. Ő, tőle a szociális affinitást örököltem Ő szociálpolitikai előadó volt, lakánsügyekkel foglalkozott, a, még a postának hívták, aztán Telekomnak, és e, tettünk éppen a, a távközlési távközlési áldozatnál dolgozott évtizedeket, és tulajdonképpen együtt is kezdtünk el vállalkozni később, e, nagyjából 31-néhány évvel ezelőtt, még 90 előtt édesanyámtól ha jól emlékszem, talán 88-ban egy, egy, egy gm t kaptunk, vagy nem BT-t, egy BT-t kaptunk a bátyámmal a közös névre, hogy hát na akkor ez lesz az, amivel majd elkezdhettek dolgozni, és majd, majd ezzel megalapozhatjátok az életeteket. Egy Lauf BT nevű cég volt. Hát nyilván nem volt menne semmi feladat azon kívül, hogy megszületett. És aztán egy pár éve később én valóban ezzel elkezdtem dolgozni. Hány testvér Egy bátyám van. Mennyi a kor különbség? Három és fél év. Ennek a családnak, amiben te beleszülettél, volt-e bármilyen irányultsága? Hagyományai? Hát, gyökerek? Hagyományai. Hát úgy mondanám, hogy baloldali gyökerekkel rendelkezett. Édesapám anyai az Balaton környéki, Fehérvár Balaton környéki, anyai ágon eger, húnmadaras környezete, tehát egy eléggé elég, sokféle családi vonást tartalmazó Familiezt Ezt egy pár évvel ezelőtt egy fakutatás egy doktorandusz képzésbe el is végeztem, úgyhogy én is érdekes, érdekes dolgokat találtam. A lényeg, hogy családom mindig eh, számomra azt jelentett, és ebből, ebből nagyapám volt a meghatározó, aki, aki felnőtt korokban eh, számos tanáccsal ellátott. Nem volt olyan alkalom, amikor meglátogattam a siafoki eh, lakásán, hogy ne a becsületről eh, mondott volna néhány veretes mondatot, és hogy az a legfontosabb az életbe és hogy az ember senkitől ne hagyja magát sem eltántorítani, de semmilyen hatást ne is fogadjon el, utasítsa vissza, és ön, neki mindig voltak jó sztoriai, hogy ezt amikor ő vezetőként megtette, akkor, akkor hogyan tudott emelt fővel tovább lépni. Te a, a Puskás-Tivadar híradás technikai szakközépiskolában érettségiztél, és aztán a Matávertinél helyezkedtél el, ha én jól érzékelem, de javíts ki, akkor ennek jelentős köze volt édesanyád irányultságához? Nyugodtan mondhatjuk, hogy igen. Tehát ott helyezkedtem meg, meg ahhoz volt köze, hogy olyan iskolát végeztem, tehát a Puskás az egy távközléstechnikai szakközépiskola volt, ami után még a Műszaki Egyetemre felvételiztem, de aztán más, más irányt vett az életem, és inkább a humán területen szereztem diplomákat. De valóban az első kiindulás, hát ez édesakvám villamosmérnök. Bátyám villamosmérnök. E, nyilvánvalóan adta magát, hogy akkor én is műszaki terület irányába megyek tovább. Bár éreztem, hogy az nekem annyira nem, nem, nem jön be, nagyon könnyen váltottam utána a humán terület irányába. Két volt? diplomád van a Janusz Pannunisz főiskoláról, illetve egyetemről, egy szociálpolitikai és egy humán szervező, de az már később időpont, 98, illetőleg 2004, Matáv RT előadó, majd van ez a Molland Holding lapkiadó, üzletkötő, reklámmenedzser, majd ügyvezető, igazgató. Mi volt ez a lapkiadó? Ez a lapkiadó, ez tulajdonképpen egy volt, ahol én pályakezdő, pályakezdő üzletkötőként kerültem felvételre, és hát nagyjából az, az jött ki belőle, hogy egy hónap alatt sikeresebb lettem, mint bárki más, tehát hogy nagyon jól tudtam verbálisan érvelni, olyan dolog mellettem behittem, és ez nagyon fontos, hogy hittem benne. Tehát, hogy ez egy jó dolog, a vállalkozásoknak üzleti hirdetési felületet kellett értékesíteni számokra. Csak hogy így képbe legyél, én akkor mondjuk a, a matávnál 6500 forintot kerestem emlékeim szerint, és amikor hónapok után sem kaptam normális olyan típusú feladatot, ami, ami egyébként egy, egy fiatal, valamit akaró ember szeretne magának, tehát hogy kihívás, tehát a vállatam belül adjanak olyan feladatot, amivel egyébként szívesen foglalkozom, és, és ide nekem az oroszlán. De miután ez, ez nem nagyon ment, mert úgy olyan nagyon kényelmes, nagyon szocialista volt még akkor az a vállalat, egyszerűen csak fogtam magam, és nem mentem be többet, és elkezdtem, elkezdtem a magam útját járni, így jutottam el ehhez a céghez is. És mondjuk a, a fizetésem, ami, ahogy mondtam, 6500 forint volt 35 évvel ezelőtt, ehelyett mondjuk az első hónapban kerestem 360 ezer forintot. Aztán a második hónapban is, aztán a harmadik hónapban is, és elég, elég tartósan. És akkor a tulajdonos megkeresett, hogy hát ő szeretne velem egy közös céget létrehozni, filmkészítésre. neképpen így indult el az én reklámkarrierem, mert aztán a később ebből építettem fel egy nagy vállalatcsoportot. Ennek a végére már kb. 300 fő dolgozott nekem, és ennyi, ennyi emberről, ennyi családról kellett gondoskodnom a hó elején, hogy ezt a... Ezt a ez a 94-ben jött VIP, vagy ez valami más? <gül> ez így van, ez a VIP, és annak a, a csatolmányai, és ez, ez egészen ugye 2002 környékére 2000-re teljesedett ki. És akkor 2002-ben történt az, ez egy nagyon, tehát akkor már 300 főt alkalmazott nagyon sokféle tevékenységgel a kereskedelemtől, a nyomdán állt, a filmkészítés, filmgyártás, deklámvidyogségi teendők és egyéb feladatok, tehát most tényleg meg fejlesztés, a Tehát, hogy egy, egy nagyon sikeres, sikeres vállati csoport volt, amit, amit nekem kellett irányítanom első, első személyként. És akkor rájöttem, hogy ez nagyon jó, és nagyon sok pénzt kerestem, de hogy valahogy nem ez, nem, ez a, nem ez az én irányom, tehát hogy nem ezt akarom csinálni, tehát hogy valami többet, és mindig eszembe jutott. Az életem során volt egy nagyon meghatározó élmény. Egy idős nénivel találkoztam, édesanyámmal mentünk a keleti aluljáró, tehát valahogy belémégett, én kb. ilyen hat év körül lehettem. És... Egy töpörödött nénike, ma is lehet még hasonló eh, idős találni, kéregetett, és két forintokat. És hát nekem mondjuk hat évesként nyilván nem volt két forintom, de kértem édesanyámtól, aki odatta, nekem én odattam a néninek, utána beszélgettünk, hogy hát ez, ez hogy van. Tehát, hogy én, én akkor még így hat évesen úgy tudtam, hogy minden rendben van, mindenkinek megvan minden, és hát az, az milyen... milyen, milyen elfogadhatatlan dolog, hogy egy idős néni, aki nyilván dolgozott egész életébe, most nincs annyi pénze, hogy megéljen és hogy arra, arra szorul, hogy folduljon. Ez mondjuk úgy durván 50 évvel ezelőtt, 49 évvel ezelőtt volt, amikor ezzel szembesültem, és hát akkor, akkor megígértem magamnak, hogy én ez ellen tenni fogok, tehát lehet, hogy ilyen furcsa, gyermeki idealista megközelítés volt, de ez a, ez a kép egész életemben elkísért, és soha nem felejtettem el, és amikor szembe hanem a politika. Egyébként... Kis egyébként türelem, még, még, még, még, még nem tartunk ott, de már ott vagyunk az erdő alján, vagy a kertek alján. Um, 22 éves voltál, 21 a rendszerváltozás idején. Um, viszemlékszel arra, hogy azt, hogy élted meg, beleért, vagy hogy élted meg az előzőt, gyerekként a szüleiddel, és hogy alakult az élet 90 után, mennyire volt más? Hát, nagyon más volt egyébként, pont úgy éltem meg, hogy én a sorkatainai szolgálatomat kellett, hogy töltsem abban az időben 88 és 90 között. Hol? Tehát Részben nyírbátor, az ott a kiképzés. Közeli nyírbátorok, igen? Igen, és a mondjuk picit kényelmesebb Hotel a Divet, ami pedig Nagykovácsi szélén, a második kerület szélén található. 1 hónapik év. 18 hónap voltak. Egyébként jó a Vsgás, mert közben folyamatosan változott. Tehát voltak olyanok, akik fél évvel később lettek katonák, és hamarabb szereltek, mint én. De ez már csak az akkori időszaknak az érdekessége, mert hogy közbe csökkent a, a szolgálat ideje. És tulajdonképpen én úgy, úgy kellett, hogy bevonuljak, hogy akkor még mindenki eltárs volt, tehát hogy eltársnak kellett szólítani a katona vezetőket, tehát a százot parancsnokot, stb. És mire leszerelhetem, már mindenki úr volt mert hogy a rendszerváltás után szereltembe úgy végeztem K9-ben, hogy már megtörtént a nagy változás, és arra is emlékszem, hogy a, a hősök teré lévő nagybeszédeket, ahol Orbán Viktor is szónokolt, én azt a rádión éppen ügyeletben hallgattam meg, mert ráértem, és, és érdekelt, hogy mi történik. És arra is emlékszem, hogy el, el, elmehettem, és el is mentem az első választáson, hogy leadjam a boksomat, tehát ehhez, erre hazaengedtek, és arra is emlékszem, hogy mire, mire boksoltam, és nagyjából impúzus alapján, tehát hogy ami a, a lelkembe megmozdított valamit, azt gondoltam, hogy akkor arra, arra fogom leadni. Megmondod? Történet. Meg. Én az első választó a madarak jelképére, a szabad madarakra az SZDSZ-re szavaztam, de kimondottan vizuális, vizuális szimpátia alapján. Ha nem a személyek, hanem a a grafikák és a plakátok. A Magánéletedet csak érintőlegesen vonom az interjúba. Két házasságod volt az első házasságból egy fiú, a második házasságból pedig két fiú van. Tudtam már három fiad van. Ezt jól tudod. Második házasságodról a Blik is megemlékezett, tehát annak idején 2009. januárjában az akkori Horvát Csaba számára nem volt disztonáns, ha erről beszámol egy népszerű napilap. Hát mondjuk elkerülni se tudtam volna, de valóban ha az ember nem tud valamit megakadályozni, akkor... akkor tegyen úgy, hogy élvezi. Egyébként nekem ez nem a hozott problémát, lelki traumát. Nyilvánvalóan az első házasságnak is megvolt maga érdekessége varázsa, de igazából ebbe a másodikba teljesedten ki. Több mint húsz éve vagyunk együtt két fiú, büszke szülei, és természetesen az első házasságból származó ilyenmal alkotunk egy teljes családot. Legalábbis így éltük így a korábbi éveket, és most is része az életünknek. Az úgy dönsült, ő már felnőtt. Az úgy dönsült pár 200 politikus rokon és barát előtt mondtak itt tegnap délután, ugye ez január 21, az elsőkerületi előtti Szilágyi-Dezsőtéri református templomban a boldogító igent. A templomi esküvő mint olyan, kinek volt a kérés, vagy közös? Közös volt. Közös volt. Nem. Tehát általában minden, minden döntés közösen hozunk meg. Nincs e, aláfölé rendeltségi viszony e, semmilyen, semmilyen irányból. Nyilvánvalóan lehetnek persze véleménykülönbségek, meg szoktak lenni, de akkor ezeket igyekszünk megbeszélni és valamilyen konszenzusra jutni. Van itt egy tablókép is, a szó verbális értelmében különböző nevekkel, akik meghaltak, azokat már nem említem de vajon, ha lenne valamilyen jelentős családi esemény, tehát nem, még egyszer mondom, nem házasság, mert ugye hogy az ember hülyeségeket nem kérdez, vajon Lendvai Ildikó ott lenne, hogy alakult a kapcsolat azóta az elmúlt 15 évben? Lendvai Ildikóról van szó, Molnár Gyuláról van szó, Kökény Mihályról, Steinerpárról, Molnár Albert neve kapcsán most hirtelen nem jut semmi az eszembe, de az az én hibám. Nyilvánvalóan egy picit e, ma már ezt a részét másképp gondolom, hogy e, mennyire kell a politikát beengedni a magánéletbe, vagy, de mondjuk, akiket felsoroltál őket barátaimnak tartom, lenva ott e, mai napig, e, bele volna is tartom a kapcsolatot, de. De valóban akkor abban az időben az egy nagyon-nagyon szoros csapat volt, együtt ültünk a, a frakcióba, tehát nem, nem párt, hanem az országgyűlésben közösen, közösen tettük a dolgunkat, közösen kellett kiállnunk ügyek mellett, és nyilván ezek a munkabarátságok, ezek, a munka barátságok, ezek családilag, is, családilag is működtek, hát ma már nyilvánvalóan egy kicsit lanyhábbak. Maradjunk itt egy pillanatra... De nem tervezek, de nem tervezek harmadik házat. Nem, ez ilyen fel se betűdött be Ilyen nagy felvonulás kellhet. Nem, nem távol állnak tőlem a rossz kérdések Ez uh, nem rossz ízű, de nem. Uh, azt kérdezem, hogy... Mekkora baráti köröd van, illetőleg ebben a baráti körben milyen mértékben vannak jelen elsősorban gyerekkori barátok? Lehetette barátot szerezni az üzleti szférából, majd később lehetette barátot szerezni a politika világából? A válasz nagyjából mindenre az is, bár a gyerekkori barátok azok elfogtak. Hogy miért ezt nem tudom neked megmondani, de uh, igazi gyerekkori barát uh, az, az nincs. A felnőtt életemből viszont, viszont sokan voltak, hát uh, sajnos van, aki már, már nincs elünk, és így, így vesztettem el uh, a barátaim egy, egy jelentős részét. Nyilván az, hogy az ember sok-sok kapcsolattal rendelkezik, sokan ismerik, sok uh, emberrel van, akár munka, akár uh, más magánéleti okokból jó viszonyba, Azért nem mindegyiből alakul ki a barátság. És éppen ezért nagyon meg kell becsülni azt a, azt a néhányat, ami e, tényleg néhány, akikkel tényleg bármiről beszélhetsz, és e, őszintén e, őszinte válaszokat kapsz. Azért az ember, ha ezt így megszámolja egy, vagy esetleg két kezek el hozzá, akkor igazán szerencsésnek mondhatja magát. Akkor én, azt gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy azért e, ebben az értelem én kimondottan szerencsésnek tartom magam. Igen, hát nekem nem kéne két kezem, de ez a beszélgetés nem rólam szól. E, ami átvezet e, az üzleti szférából, a politika szférába, az nálam, de hangsúlyozom, nálam tesz majd kibővíted, az első mozzanat az, javíts ki bármikor, ha rosszat mondok, vagy időben, vagy névben, vagy az egész úgy, ahogy van, nem stimmel, hogy te a VIP Communication által már belefolytál 1998-ban Katona Béla, a budapesti főpolgármester jelölti kampányába. Ez pont így történt. És ugyan egy elég rövid kampány volt, de nagyon intenzív. Hogyan kezdődött? Hogyan került erre sor? Ja, Fölkértek, mint piaci piaci céget, nyilván volt valami. Akkor már volt valami keresgélés az MSP körül, vagy akkor még nem? Nem igazán, nem igazán. Nem, nekem egy üzleti kapcsolatom, ami a Bélával közös volt. Ők kerestek meg, hogy ők szeretnék, hogyha segítenék a Béla kampányába, és akkor választási stratégiát írtunk, amit korábban nem. Elkezdtünk olyan politikai kampány struktúrákba építkezni, amit, amit korábban nem. És egyébként amellett, hogy egy nagyon rövid kampány lett belőle, meg visszaléptették Denzki Gábor javára, még a, a választás előtt elég jó mutatókkal rendelkezett. És akkor, akkor döntöttem el, hogy amit, amit gyerekkoromban már gondoltam, hogy nekem valahogy a közzel lesz dolgom, hogy akkor itt az idő, hogy ebben, ebben tovább lépek, és Katona Béla volt az, aki az első atyai jó tanácsokkal ellátott, hogy merre induljak el. Voltál akkor 30 éves. Um, hát, hát nagyjából. Inkább, inkább. Hát 98-ban 29 éves voltam. Hát azért mondom, hogy inkább még nem. Igen, amikor beléptél az MSZP-be, akkor már 30 éves voltál. Volt-e az MSZP-nek alternatívája? Lehetett volna-e más párt, akár az SDS vagy bármi más? Mi vezetett téged a Szocialista Párthoz? Nem, igazából egyszerűen elképzelhetetlen lett volna abban a, abban a korszellemben, hogy máshol menjek. Tehát akkor én ugyan baloldali liberális konzervatívnak tartom magamat de a, a pártok közül akkor az MSZT állt ehhez a legközelebb. E, és az SZDSZ hogy vesztett e, Nem, igazából őket összesen egyszer e, a legelején, a legelején, ahogy mondtam, szavazóként e, melléjük álltam, de utána ebben az értelemben többet nem. Tehát, hogy én nekem azért az, az, az nem volt meggyőző, az a politikai irányultság. Tehát én nem, nem, ez, nem lettem SZDSZ-es az első szavazástól, ott inkább azt mondanám, hogy nem tudtam eldönteni, hogy, hogy mi, a, mi az én utam, és később az egyértelmű volt, hogy hozzám ez a, ez a politikai közösség áll a legközelebb. Később akár a jelen időpontot is figyelembe véve az üzleti szféra, amit korábban vittél, vagy bármi más, illetőleg a politikai szféra ott, ahol éppen voltál, tudott-e, vagy nem tudott párhuzamosan menni, és hogyha nem tudod, mikor ért véget, ha pedig ment tovább párhuzamosan, akkor hogy alakult? Hát ez úgy történt, hogy ha most egy pár évet átugrunk és eljutunk oda, hogy 2002-ben országgyűlési képviselő lettem, a budapesti országgyűlési lista jog egyébként a második kerülben indultam képviselőként, akkor még az egy olyan tevékenység volt, ami, ami mellett párhuzamosan lehetett, tehát vihettem tovább a régi életemet. Egyre nehezebb volt, mert nyilvánvalóan az ember egy dologra kell, hogy tudjon koncentrálni, és ez ha a politika, tehát a közösség szolgálata, akkor, akkor arra nagyobb energia kell, és akkor ehhez képest, amikor pár hónappal később még megválasztottak a második kerület polgármesterévé, akkor, és bementem az első, az első munkanapomon bementem a második kerületbe, és neki láttam annak az akta tömegnek, amit ott találtam az asztalon, tehát százával, akkor egy nap után szembesülnöm kellett azzal, hogy ez más, és hogy csak erre kell tudnom koncentrálni, és. Amit korábban csináltam, azt nem tudom folytatni. Úgyhogy ott átadtam a, egy ügyvezető társnak a feladatot, átadtam az édesanyámnak a feladatot, bízva abba, hogy hát tovább tudják vinni. És egyébként jó pár évig ez sikerült is. 1999-ben léptél be a Magyar Szocialista Pártba, és a Szociálpolitikai Kabinetnek lettél a tagja, ami ugye nem meglepő főiskolai, illetve egyetemi diplomád alapján, hiszen Szociálpolitikai illetve Humánszervező szakon végeztél. Humánszervező szakon ugyan valamivel később, az 2004, de a Szociálpolitika szakasz 1998-ban volt. Ezek a végzettségek, ezek végül is milyen irányultságot feltételeztek, illetőleg mennyiben segítették a későbbi politikai pályádat? Szerintem a politikában is, meg egyáltalán bár, de bármilyen vezetői feladatban a legfontosabb az empátia. Hogy legyek fogékony arra, amit a másik akar tőlem magának, közösségnek, tehát ebből a szempontból nagyon sokféle igény lehet, de a lényeg az, hogy az empátia, amibel egy politikus érzékenyen antennákkal tud reagálni az őt körüllegő igényekre, szerintem ez az egyik legfontosabb tudás egy politikus részéről. Nyilván van, aki ezt a, arra használja, hogy manipulálja a környezetét és, és befolyásolja, mert ez egy kétirányú, kétirányú tudás és befolyásolja arról a kialakított képet. Én inkább arra használtam, hogy tényleg ez, ennek a segítségével tudjam pontosan detektálni, hogy mit szeretne, és hogy azt én hogyan tudom megoldani. Én, Most én már meggoldom. ezen a területen fogunk maradni. A közelmúltban beszéltem egy idős szocialista politikussal, aki azt mondta, hogy ő alapvetően, bár, mint sportvezető beszélgettem vele, de szóba került az, hogy ő egyébként a politikai szférát elsősorban azért hagyta el, mert az a habitus, az a mediátori képesség, az a békés természet, amivel ő rendelkezett, rendelkezik, és amíg élni fog akkor is ez fogja őt jellemezni, az a politikai szcénából szép folyamatosan veszett ki, majd eltűnt. Neked alapvetően milyen emberi politikai szkilljeid voltak, amelyek alapján te úgy gondoltad, hogy alkalmas leszel politikusnak, pártvezetőnek, önkormányzati vezetőnek, főpolgármesteri hivatalnak, és ez hogy alakult aztán az ezt követő több mint két évtizedben? Ez egy átfogó kérdés, de számomra mégis fontos. Hát igen, mondjuk kezdjük a szkilleket ott, hogy én saját erőből, nulláról, egy édesanyámtól kapott e, ajándék Bt-től eljutottam egy 300 főt foglalkoztató, e, jó pármilliárdos átbevételű és, és e, nyereségű cég csoporthoz, aminek az első számvezetője vezetője voltam. Tehát nyilvánvalóan ez egy olyan skill, hogy az ember tud építeni valamit, és képes vezetni, és képes rendszer, rendszerben gondolkodni, működtetni azt. Ez volt az én belépő szkélem, és amikor mondjuk én a, a második kerületpolgármester elattam, akkor azt láttam, hogy oké, nem 300 embert kell, mert hogy nem annyi alkalmazottja van az önkormányzat, hanem 2700. De szisztémáját tekintve nem volt nagy változás. Azt mondjuk tapasztaltam, hogy a 2700 dolgozó hatékonysága, hát azért korán sem volt olyan, mint a vállalati hatékonyság, és akkor egy, egy, egy barátom segítségével egy kultúraváltási folyamatot indítottunk el két év alatt, a hivatal működését megreformáltuk. Nagyjából az volt a, az volt a induló pontja lényege, nagyon sok ügyfélpanasz volt, nagyon sok nagyon sok negatív vélemény volt a hivatal működésével kapcsolatban, hogy túl merev, túl bürokratikus, túl sablom válaszokat ad, nem megoldani akarják a problémákat, csak letudni egy-egy válaszlevéllel, és akkor átbeszéltük sokszor-sokszor, hogy ez tulajdonképpen azért nem jó, mert hogy a végén mindig a politika azt a kérdés, és ha a politika azt akkor nem biztos, hogy mindig a legkényelmesebb megoldások jönnek, mert nyilván a politika mit fog csinálni, ha rúdossák az ő fejét, akkor ő meg majd a hivatalnak ezt visszaadja. Mi lenne, hogyha közösen áttekintenénk a folyamatokat, és úgy alakítanánk át, hogy az az ügyfélnek elégedettséget okozzon, és akkor így, miután nincs panasz elégedett a hivatal, elégedett a vezető, a politikai vezető is. És tulajdonképpen ezt a folyamatot e, sikerült elindítani és végig is vinni, amitől egy nagyon jó e, szervezeti kultúra alakult ki a második keled, és a mai napig látom, hogy ez, ennek, a, ennek az alapjai megvannak, sőt, tovább is fejlődött. Ugye 1999-ben léptél be az MSZP-be, 98 és 2000 között a Fidesz nyerte, az országgyűlési választásokat te pedig egy fideszes polgármester győztél le 1998-ban beleértve 2002-ben előzés, 2002-ben, illetve akkor rosszú is fogalmazom, 98-ban, tehát Fideszes győzelem volt, 2002-ben nem, és 2002-ben három esemény is van, elnézést a tévedésért, ugye egyrészt második keleti polgármester lettél országgyűlési képviselő, akkor ugye ezek még nem zárták ki egymást, és az MSP budapesti elnökségének a tagja is lettél, és hogyha belegondolok abba, hogy 99-ben léptél be az msp be akkor a kérdés az, hogy érdemes-e összehasonlítani a te vállalatvezetői karrieredet a pártkarriereddel, hiszen három év alatt eljutni oda, hogy az ember elnökségi tag legyen, és akkor azért az egy másfajta politikai élet volt, mint amilyen most. Különös tekintetel arra, hogy te akkor ugye friss kerültél oda be 99-ben, ezek egyébként összehasonlíthatók-e, hiszen mind a kettőben úgy tűnik, hogy gyors felfutásod volt. Igen, mindegyik vilámkarriernek tűnik így szívőről nézve. De mi a kérdés? Hát, hogy három év alatt hogyan lehetett ilyen messzire jutni az MSZP-n belül is, vagy ez nem is volt ahogynyira messzire? Hát nyilvánvalóan ebben benne volt a, a vállalatvezetői e, sikerességem is, amit egyébként az is, ismert, hiszen ugye 98 és e, 2002 között e, dolgoztam már az MSP politikusaival. Tehát Katona Bélán túl mások is megkerestek, és akiknek e, én segítettem, tehát hogy e, közreműködtem 2002-es kampányt. Amellett, hogy egyébként országgyűlésű képviselő is indultam, a 2002-es kampányt azt 98%-ban az általam vezetett cégcsoport menedzselte le országosan. Mutatja, uh, hogy egy hajszállal 68 szavazattal nyertél? Hát 72 vel de ki számolja. Oké, okay, rendben van. Um, milyen volt az akkori átadás, átvétel? Békés, leszámítva, hogy nagyon sok csontváz volt benne. Például volt egy olyan szerződés, aláírva már az ügyfél által, amiben el volt adva az önkormányzat épülete. Tehát volt róla döntés, az önkormányzat számláján ott volt 600 millió forint, és volt egy az ügyfél által előírt adásvételi szerződés, ami szerint ki kellett volna költözni az önkormányzatnak a megfátligeti épületből. Nem tudom, hogy ez így. Uh, így érdekességként mennyire, mennyire, mennyire erős, nekem az volt, uh, és aztán azért eltelt pár hónap, mire megértette az ügyfél, hogy ebből nem lesz semmi, és hogy visszautaljuk a pénzét, és felbontjuk a szerződést. Na, ilyen típusú csontvázakból azért volt néhány, amivel még évek múltán is voltak problémák. Országgyűlési képviselőként többet voltál országgyűlési képviselő, mint ahányszor egyébként polgármester voltál. Az egy másik kérdés, hogy közben hosszú időn keresztül tagja voltál a fővárosi közgyűlésnek. Egészen addig, amíg párhuzamosan lehetett vinni a polgármesterséget és az országgyűlési képviselőséget, annak az együttes fenntartásának mi volt számodra az árspolitikája, vagy ha nem az árspolitikája, az a gyakorlati háttere, amiért az ember ezt a kettőt párhuzamosan fenntartotta? Én nagyon sokat tanultam a két feladatból. Először is mindenek előtt polgármesterként tevékenykedtem, tehát nem is tudod másként, mert hogy az a lehető legtöbb időt teszi, szükségessé. Tehát, hogy egy polgármester, az valójában egy település első számú embereként annak a miniszterelnöke, akkor még oktatás, kultúra, egészség. Ja, Jól beszélette így, a második keletben laktál akkor is, és most is. Igen. Így van. És tehát ez egy olyan, egy olyan feladat, ami, ami teljes ember kíván, de az országgyűlési képviselői feladattal ott volt -e a közös pont, hogy nagyon sok szabályozásbeli negatívumot, mint önkormányzat tapasztalsz meg. Például a társasházak felújításának a problémáinak abban az időben még jogszabályi akadályai is voltak. Tehát 100%-os egyetértés kellett. És akkor egy nagyon-nagyon hosszú szívós egyeztetést indítottam el a társasházi törvényért, módosításának érdekébe. Most ezt azért úgy kell elképzelni, hogy egészen miniszterelnökig kell eljutnod ennek a koncepciójával, ennek a megírt változatával, ennek a, a társadalmi vitájának a lefolytatásával, mert egyébként azt is elvárt, abban az időben, meg elvárta a politikai vezetés, hogy a társadalmi vitákat, kultúrát mederbe terelve folytass le. Tehát, hogy csak akkor mehetett egy törvény a parlament elé, ha ezeket mind elvégezte. És volt egy érdekességvatársázi törvénynek a módosításánál, hogy ezt a kormánynak a, a, az igazságügyi miniszter lába és az államtitkára nem támogatta. Azt mondták, hogy nem lehet korlátozni az emberek állampolgári jogát, még akkor se, hogyha egyébként károsan befolyásolja sok-sok másik ember életét. Tehát, hogy érj, ha valaki mondjuk eltűnt egy százlakásos társasházból, és nem volt felelhető, vagy egyszerűen csak nem akart semmiben együttműködni a társasázzal, akkor lehetett blokkolni egy társasház életét. Tehát még egy egyszerű felújítást sem tudtak megtenni, ha egyébként ehhez nem volt meg a százazgalékos egység. De most százalékos egység pedig se akkor, se azóta nem létezik. Ez e, sajnos egy öröktény, örök hogy minden társasházban, vagy a legkisebben is van egy nehezen összeférhető e, lakótárs aki valahogy minden másképp gondol, mint a többiek. De a lényeg, hogy ez, amikor bekerült az országgyűlés elő, ez egy óriási siker volt, akkor a nagy meglepetésemre összesen, hát ha jól emlékszem, a 376-ból talán négy ellenszavazat volt, tehát még a kormányunk nagyobbik fele is támogatta, és összvisz az idasság, nem, az államtitkár, meg még két valaki beleértve az akkori ellenzéket, a fidesz és Gorbán is. 2002-ben az első alkalommal a Gazdasági Bizottságnak, illetve az infrastrukturális és Lakásügyi Bizottság alelnöke voltál, ebből egyébként a lakásügy, amiről beszélsz, és az infrastrukturális Bizottság, vagy Infrastruktúra Bizottság, ez, ez később is a szakterületet közé tartozott. Eh, ahogy én látom, 2006-ban és 2010-ben is egyén, illetőleg listás módon bekerültél a parlamentbe, 2006-ban pedig, akkor ugye négy évenként voltak önkormányzati választások, almaradtál azzal a Lángzsoltal szemben, akit korábban, négy évvel korábban legyőztél. Nem, nem őt le, hanem egy másik jelöltet. Lángzsolt, ő, ő. Később, ő később jött. Elnézést, akkor ez a második tévedésem. 2002-ben kit győztél Bence B. György. Jaj, hülyeséget beszélek, persze. persze. Igen. Igen. Lánzsolt egyébként ő a frakcióvezetője volt a Fidesznek, és teljesen nagyon akart indulni. Én emlékszem, talán nem, nem bántódik meg, hogyha ezt elmondom, mert talán már máskor is elmeséltem, hogy ő a választás előtt néhány héttel még eljött hozzám, és elmondta, választás után visszavonul, mert hogy tudja, hogy nem fog nyárni, mert hogy én 26%-a vezettem egyébként minden, minden felmérés szerint, és ez elég, elég reménytelen volt a Fidesz jelölte számára, és hogy ő visszamegy a magánszektorban tevékenykedni, de már nem dobja be a töröl között, mert az nem lenne méltó, méltányos, de, de, de nem, nem akar benn maradni. Na most ehhez képest történt egy összödi beszédes robbanás, ami elsöpörte az önkormányzataink kétharmadát, és még a választás után is nagyon sokan jöttek oda hozzám azzal, hogy hát nagyon sajnálják, de hát a, a, az összödi beszéd miatt ne, egyszerűen nem, nem, maradhattak, nem maradhattak a szavazói, így is 2000 olyan szabazon volt, aki rám és a Fidesz listájára, de ez akkor nem volt elég abban az időben, a második kellett egy nagyon jobb oldali érzelmi lett volt, amit én elhódítottam. Igen, hát ellenézés is elkérdem Bence hiszen annak idején én, bármennyire is furcsa, tagja voltam egy olyan társaságnak, amelynek a Gyuri is tagja volt, úgyhogy az, hogy nem emlékeztem arra, hogy 2002-ben eh, akkor ügyösted le, eh, az nem volt szép tőlem, ugye ő kapott 4691 egy százasszázalékot, te 47,05 és a méves balszó Zoltán pedig 6,3%-ot. Ezzel már nem tudom kiabítani azt, amit az előzőekben rosszul mondtam, és megvágni nem fogom, de ennyit mindenféleképpen a Bence B. okán szerettem volna mondani, nem látszik. Egyébként, egy, egyébként csak egy érdekesség, hogy 36. Százal, 36 szavazattal nyertem, tehát azzal került lezárásra a választás. Majd az akkori még regnáló és ellenfél polgármester a Bence Gyuri újraszámolást kért. Átlagba a szavazókörünkén négyszer-ötször számolták újra. Én meg se vártam az eredményt. Reggel amikor felébredtem, akkor hívtak és mondták, hogy a 36-ból 72 lett. Tehát ilyen nagyon furcsa, hogy pont, pont megduplázódott a különbség. És nem én kértem az újraszámolást, hanem a az elődöm. Négy és fél hónappal az önkormányzati választások után az MSP és az SDS aláírta a fővárosi koalíciós megállapodást ennek értelmében Denszki Gábor főpolgármester helyette is ennek jelölt az sds es Ikvai Szabó Imrét és az MSZP-s Horváth Csabát, akinek megválasztásához az MDF három képviselőjének a szavazata is kellett. Ez 2007 februárja. Az hogy neked egyébként milyen címed és rangod volt a politika világában az elmúlt több mint két évtizedben, annak mekkora jelentősége van? Ma, mai napon semmi. Akkor nyilván volt jelentősége, mert az egyik feladatból következett a következő feladat, és meglehetősen nehéz kihívás elé állított Demszky Gábor, amit egyébként én vállaltam sőt túl is teljesítettem, és ez persze nem feltétlen jelentett számára örömet, mert a kórházakat mindenképpen a feladataim közé tette, hogy a kórházakat alakítsam át, mert nem elég fejlettek, tehát fejlesztést igényelnek, tehát műszaki, gyógyítási és épületfejlesztést igényelnek, ugyanakkor meg a szervezeti struktúra iszonyítató pénzt emészt föl, abban az időmény az önkormányzatok tartották föl a kórházak többségét. És akkor én ennek a munkának nagyon-nagyon intenzíven nekilendültem, egy hihetetlen teljesítőképességű csapatot raktam össze, több százan dolgoztunk, ha jól emlékszem, közel háromszázan százon dolgoztunk ezen a projekten, tehát csak a tervezésen hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a fővárosi kórházakat. Abban az időben volt 13 kórházunk, de 120 helyszínen. Tehát, hogy címtábla szerint 13 darab volt egyébként tartani értelem, meg több száz elaprózott telephely, és akkor egy integráns struktúrát találtunk ki. Ehhez nemzetközi lábakat találtunk, berlini, bécsi modelleket eleveztünk, és arra jutottunk, hogy ha egy korszerű kórházi struktúrát hozunk létre, akkor jóval kevesebb pénzből egy jóval magasabb gyógyítási minőséget, hatékonyságot lehet elérni. Egyébként ezt az anyagot tudomásom szerint használta a jelenlegi egészségügyi kormányzat, tehát ennek a, ennek a koncepcióját. Az más kérdés, hogy megvalósulni teljes mértékben azért ilyen, ilyen módon nem valósult meg, de a lényeg az, hogy volt egy nagyon-nagyon kimunkált, végiggondolt a kórházak, a különböző gyógyítási tevékenységet végző osztályoknak az összehangolásával egy egy munka, aminek a végére jutottam, és sajnos a, a ciklus vége felé hiába volt meg hozzá a forrás, onnak a végrehajtását már, már elszabótálták. Ez egy meglehetősen mozgalmas időszak volt. 2009. szeptemberében a Magyar Szocialista Párt Budapesti elnöksége megtárgyalta a főpolgármesternek a BKV felügyeletével kapcsolatos egyoldalú döntése miatt kialakult helyzetet és úgy döntött, hogy csak a fővárosi koalíciós egyeztető tanács keretében konszenzussal lehet rendezni a helyzetet, majd úgy döntöttek, hogy ideiglenesen visszaadta minden a főpolgármestertől kapott hatáskörét hagyó Miklós és Horvács, a főpolgármester a helyettes Denszki Gábor főpolgármesternek. Ez ugye az azóta BKV ügyként elhíresült nyári történetnek volt egyebek közt a következménye. Nem. E ez annak volt a következménye, hogy 2019-ben tavasszal az SZDSZ kilépett a koalícióból. A kormánykoalícióból. Akkor egy nagyon-nagyon eh, feszes politikai egyeztetés kellett ahhoz, hogy ez ne rántsa magával a fővárosi együttműködést. Ebben a, az MSP akkori felső vezetése támogatta a a fővárosi vezetést, majd e, a helyzet nyilván abban már a, a hagyóügynek a megjelenés, politikai megjelenése e, rendkívül negatív képet festett erről az együttműködésről. E, a feladatot egyébként én átvettem, Nemzsígábor akaratából szeptember elején első napjaiba, ott én nem ténylegesen az irányítást vettem át, már azt mondtam, hogy addig nem veszem át az irányítást, ami nem oldom meg a BKV finanszírozását, és e, akkor tulajdonképpen pár hónap leforgása alatt sikerült egy olyan e, megállapodást tető hoznom a bajnai e, kormányjal, ami gyakorlatilag képes volt finanszírozni a BKV működési és fejlesztési, szükségleteit. Az ilyen. végül is hogyan volt, hogy ezt a feladatot te megkaptad, tehát ugye a BKV felügyeletét, különös tekintettel arra, hogy te humánpolitikai főpolgármester helyettes voltál előtte? Hát, hát úgy kaptam meg, hogy nagy, nagyjából én, én voltam az a étkézlábe ember, aki más hasonló reformokat is meg tud csinálni, tehát nyilván valakinek ezzel kellett foglalkoznia. Én összelaktam sikeresen az egészségügyi reformot. Egyébként lemenedzseltünk egy sikeres szakképzési reformot, tehát ez a forszerű szakképzés biztos pályakezdés modellje. Ez egy nagyon csendes, tehát onnan nem hallottál biztos semmilyen, semmilyen viharos részt. Egyébként az egészségügyből se, pedig az egy óriási konglomerátum. Tehát volt egy szakmai rutin, ahol nehéz feladatokkal boldogultam. Ezért kaptam Denzki Gábortól, hogy akkor egyrészt nyilván politikailag tehermentesítse a hagyóügytől az egész városvezetést, tehát ezért kerültek áthoznám ezek a, ezek a feladatok, amiből én kimondottan a finanszírozást vettem át néhány hónapra, és mentünk volna tovább a feladatokba, csak közben e, úgy döntött az akkori pártvezetés, hogy e, ahogy az szd kiszáll kiszállt tavasszal, mi viszont szálljunk ki most ősszel. Hogyan emlékszem vissza a... arra, hogy evel együtt, hogy azért ugye részint a kilépés, részint a hagyóügy azért azok összefonódtak egymással, hogy 2010 márciusában arról tájékoztatta a Magyar Távirat Iroda, hogy nem tudott a szabálytalan végkielégítésről, nem érez felelősséget a BKV ügyben a főpagármester helyettes egyedi instrukciókat nem kapott Demszki Kábor főpolgármestertől a BKV-s végkirejtési botrányról, csak a sajtóból értesültél, nem ismerted Horvát Évát, és mármint, hogy Jó Miklós egykori főpolgármester helyette sajtósát, valamint a BKV-s állásáról sem tudtál. Na, hogy érzen mm. hát, Nekem nem is kellett tudnom, ez egy másik helyettesi terület volt. Tehát ezek, a, ezek az ügyek, ezek... De megpróbáltak minden esetre ebbe a történetbe akkor bele kell varni. Horváth Csaba, hát, gyanú, ellenére folytatja... De, de, de, nehéz, de nehéz nehéz, lett volna, mert hát tényleg mindenki pontosan tudta, hogy nekem ehhez semmilyen irányítási vagy ellenőrzési feladatom nem adódott. És nyilván az is ezt a jelzést adta, hogy ahogy véget ért a koalíciós együttműködésünk, nekem másnaptól... Vajnaik Gordontól Budapest kormány biztos a feladatot vehettem át. Ugye és ez tartott 2009 novemberétől 2010 áprilisáig, ez négy hónap így volt. Van. Így van, hát az a négy hónap amit az a kormány fennállt. Tehát nyilvánvaló, hogy ezzel függjött össze, és én Budapest kormány biztosaként fejeztem be a tárgyalásokat a főváros és a kormány között a BKV finanszírozásával. Miért nap, volt mert... szükség egy ilyen hídra? Mert hogy nem létezett ez a híd? Hát előtte, mondjuk főfogámester helyettesként közvetlenül tudtam tárgyalni a kormányjal ezekben az ügyekben. Én készítettem előtte. Mennyiben Egyírás más egy kormány biztos helyzete? Volt. Hát nem rosszabb, mint egy főpolgármester helyettesé. Annyi, hogy így nem én voltam az aláíró a főváros oldaláról, hanem a kormány oldaláról voltam, szignáló bajnai hordon mellett. De ez az ügy szempontjából, tehát hogy megoldódott egy évtizedeken keresztül minden évben zsarolásra használt BKB finanszírozás, az nagyrészt nekem volt köszönhető, és 2011-ben még Tarlós István is élvezhette ennek, a, ennek az előnyeit. Aztán valamiért meggyőzték őt arról, hogy ez, ez politikailag nem jó nekik, mert hogy ezt miért az elődök kötötték, engedje felmondani, és majd köttek vele egy sokkal jobbat, hát szegény becsapták, és utána soha semmilyen megállapodást nem kötöttek. A hátrabb időben majd szó lesz arról, hogy többször is voltál főpolgármester jelölt, ez először 2010. február 17-én, vagy ennek a környékén merült fel, amikor a Budapesti Pártanács téged javasolt az MSP főpolgármester jelöltjének. Igen. Időközben idő júniusban a szocialisták új budapesti elnöke is voltál, amiről aztán később lemondtál, majd ismét lettél. Tehát vannak olyan uh, fokok a te életedben, amelyeket a létrán többször is vettél, miközben az ember kétszer eltök, nem lép ugyanabba a folyóba. Ó, hát ez a politikában ami így van. Tehát itt, itt többször is beleléphetsz. Uh, nem ugyanabban a folyóban, mert a folyó megváltozik, hogyha ugyanoda próbálsz belépni, akkor se ugyanaz lesz már. De a lényeg, hogy a politikában feladatok jönnek-mennek, te megpróbálsz minden tudásod szerint helytáni ezekben, ezekben a helyzetekben, valamikor az ember saját maga dönt úgy, hogy más irányba lép tovább, valamikor a, kör, a hatások teszik ezt ilyen kényszerré de az én életemben nyilván egy meghatározó pont volt a polgármesteri feladatok és az ahhoz való empátia. Ugye a szocialisták elnök és összesen nagyjából másfél hónapig voltál hiszen később azt mondtad, hogy egy év területen akarsz érvényesülni Politikai kapcsolatépítés terén kívánsz munkálkodni, és ez úgy, már egyeztettél is a komésterházi Attilával, az MSP akkori elnökével. A Tarlós Istvánnal szemben való alulmaradásodra hogyan emlékszel 2010-ben? Hát, az egy reménytelen politikai helyzet volt, a fidesz két kétharmaddal nyert. Én meg megpróbáltam ezt megfordítani Budapest vonatkozásába, ami nem sikerült, de a, az occok a fogadó irodákban nyilván nem az éjjelomra voltak megködve. Arra, hogyan emlékszel vissza, ez vajon kopta e bármit is a te politikai imidzseden, hogy az utolsó pillanatig írta a szakavatott sajtó, hogy próbáltak Horváth Csabánál esélyese főpolgármester jelöltet találni, de az LMP merebb elutasítása miatt végül mégis a díjmentes BKV ötletével kampányoló, így akkor az index politikus lehet a befutó, a szocialisták utolsó mentő ötletek altemba hienő volt. Ez már nem tudom, ez milyen dátum? Ez 2010. 2010. július. Nincs meg. Ez, ez így nincs meg nekem. Talus de... István viszont 53-37, de 29-47 század százalék. 321 ezer szemben, vagy 322 ezer szemben a 178 ezerrel. Harmadik Jábor Benedek, negyedik Staud Gábor. Ellen uh -huh. jobbik. Ilyen, hát ott nagyon sok kárt okozott az LMP azzal a külön indulással. Talán nem errőlok kell, nagy titott, hogy akkor a Fidesz finoman szóba is besegített az lmp nek az indulásba is, hogy látható legyen, de ez már a múlt. Szerintem az elmúlt, az elmúlt évtizedekben nagyon, sok, nagyon sokféle választást láthatnunk. Olyan választást is, mondjuk, mint a 2010-es, ahol tulajdonképpen kőbe volt vésve az eredmény. Aztán láthattunk olyat, ahol eh, 2014-ben az ellenzék maga fűrészelt el a saját lábát, és, eh, és vitte Bohózatba a jelöl, jelöltséget. Eh, ha jól emlékszem, szegény falus Ferenc ott, ott mérette meg magát. És aztán 19 volt az első olyan. Olyan év, amikor már valós tétje volt. Noha a kutatások szerint nem az ellenzéknek állt az ászló, mégis sikerült Karácsony Gergelynek megnyerni ezt a választást. Most pedig, hát, elég szorosan, tehát mondjuk kisebb különbséggel, mint az én második kerületi eredeti, eh, eredeti győzelem, de, de sikerült megtartani a főpolgármesteri pozíciót, ami óriási felelősség, hogy a következő években mindazon feladatokat el kell végezni, és mindazok eh, hibákat el kell kerülni, amit a budapestiek eh, jogosan mondjuk a jellegi vezetéssel kapcsolatban gondolnak, és nyilván az a cél, ez a feladat, hogy ez a, ez a vezetés minden politikai nehézség ellenére ezeket a, ezeket a hibákat tudja javítani, és el tudja végezni Közben a Közben az két dolgot még pótolni kell, ugye egyrészt emlékeim szerint 2010-ben lemond az országgyűlési képviselőségedről összeférhetetlenség okán és a fővárosi közgyűlést választott helyette, vagy őt választod nem helyette, hanem fontosabbnak tartod, ami akkor azért meglehetősen nagy meglepetést keltett, illetőleg 2012-ben az MSZP alelnökeinek választanak meg, erről a kettőről, ha egy-egy mondatban megemlékeznél. Hát. Miért választottad a fővárosi közgyűlést? Azért, mert a parlamentben nem találtam már olyan feladatot, amit szívesen csináltam volna. Én ugye ott elsősorban lakáspolitikus voltam. ebben a fővárosban vezethettem azt a képviselőcsoportot, ami hát az új rendszerben próbálta fölvenni a, a fordulatot, és nyilvánvalóan készültem a 2014-es indulásra, ami aztán is nem jött össze, mert helyettem Falus Ferenc indult, és aztán a végén last minute-tel e, Bokros és úrodba a, a biztos vesztes pozícióba. Belátta és elfogadta horvát Csapa, hogy nem ő lesz a pártja és a baloldali ellenzék főpolgármestere ősszel 2014 augusztusa. Hogyan emlékszel vissza erre a periódusra? Hát nem feltétlenül csak kellemes emlékeim vannak, de de sokkal többet már nem érnevel. Hol enyészik el a jelentőség az idővel, a struktúra változásával? Mivel? Hát leginkább azzal a mondással, hogy a történetet a győztesek írják. Hát nincs jelentősége annak, hogy ez a mi lett volna, ha, ha nem így alakul, vagy ha azok az indulók között lehet. És ez a te győzelmeidre, berességeidre is vonatkozik, amit a saját életedre vonatkoztatsz. Nyilván, nyilván mindegyikre ívaz, akár pro akár kontra, az ember mindig győzni akar, ez nem kérdés. Oké, okay, akkor hogy érted meg? 2019. februárjában az MSP párbeszéd főpolgármesteri előválasztásán, ahol Karácsony Gergely fél ezer, te pedig 6500 szavazatot kaptál, és így, hát Karácsony Gergely jutott tovább az előválasztáson. Igen. Ezt érde is érde úgy ítéled hogy csak a, tehát csak a győzelmeket érdemes számon tartani, hiszen egyébként ebbe a helyzetbe magadat hoztad, hiszen vállaltad a megmérettetést. Abszolút, és uh, én érdemes megnézni, hogy mit, mit nyilatkoztam azon az eredmény, eredmény kommunikációs. Verseny tisztességesnek tervezted, szerinte szerinted arról szólt, hogy Budapest város vagy a legnépszerűbb ellenzéki legyen a jelölt, csak hogy lássad, hogy készült jó szívvel tudom és, támogatni a budapestiek döntését. Így, és, van, ott és ott fogsz állni, állni áll... karácsony gergei mögött? Így van, és végig ott is álltam, és egyébként ez kölcsönös volt az elmúlt években. Tehát Karácsony Gergely egy kimondottan jó és szimpatikus szövetséges, aki tartja az adott szavát, én is tartottam mindig az adott szalomat. Nekem az a, része, az a része, ha úgy tetszik, zárójelbe került, hogy én valaha főpolgármesternek készültem, Kovács László kért fel erre a feladatra még 2002-ben, tehát volt, bennene, volt bennem egy nagyon hosszú építkezés, ami ezzel összefüggött, de ez néhány évvel ezelőtt számomra lezárult azzal, hogy karácsonyi gyerteket mögé beálltam, és én tényleg jó szívvel támogatom az elmúlt években is az ő küzdelmeit és az ő munkáját. 8 hónappal később 2019. októberében lettél Zugló polgármestere, mármint ugye az előválasztás a főpolgármesteri előválasztáshoz képes 8 hónappal később. Mutatom a kamerának, vagy látja valamelyest, vagy nem. Minden esetre ez ugye egy fénykép, örömteli arcokkal. Jól mondom, hogy akkor Roszgonyi a szemben nyertél, vagy rosszul mondom? Igen, jól mondok. Ezen a képen mosolyogva ott áll Tóth Csaba, Szabó Rebeka, Rózsa András, Bicskei, egy sor olyan ember, akik ma már egy ilyen tablóra veled valószínűleg nem férnének föl Um, abban maradtunk, hogy ez egy életút interjú, amelyben ez az öt év nem fog nagyobb jelentőséget kapni, mint az összes többi, függetle attól, hogy ennek az öt év nélkül ez az életút interjú nem jöhetett volna létre. Ha előtted most ott lenne ez a tablókép, amin akkor a győztes csapat kiegészülve olyan segítőkkel, mint Tócsaba, rajta vannak, hogyan emlékszel vissza ennek a tablóképnek a széteséséhez? Vagy szétesésére? Én nagyon optimista voltam eh, október 13-án, amikor ez a, ez a győztes eh, tablókép megszületett, és nagyon optimista voltam még 2020. március 14-ig bezárólag, amikor eh, mielőtt elfogadtunk egy olyan költségvetést, amit még a Fidesz is úgy apostrofált, hogy ennél, eh, eh, ezzel szemben ő se tudna jobbat csinálni, ha ő, ők lennének eh, zuglóban pozícióban, Tulajdonképpen egy nagyon-nagyon erős, építkezős, sikeres önkormányzati ciklusnak nézett ki ez a, az elmúlt négy és fél, most majd lassan öt év. Aztán jött a COVID, rögtön, rögtön március 14-én, megborult minden, egy bő másfél évre megállt az élet Magyarországon, megállt az élet a világban. Nagyon sokan, akik egyébként dolgozniuk kellett volna velem együtt, Ráértek politikailag újabb és újabb terveket szövegetni és tulajdonképpen ott romlott el, ott esett szét a csapat, és utána már nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt ezt jó csapatként együtt tart, egybe tartani, többször sokszor próbáltam meg, nagyon sok kísérletem volt hogy az egyébként egymás nem kedvelő képviselők, politikusok e, találják meg egymással a közös hangot, hiszen együtt kaptuk a felhatalmazást az uglójaktól 19-ben. Időleges sikerek ebben voltak, de a személyi ellentétek azok egyre erősebbek, erősebbek lettek és erősebbek váltak. Ennek lett az az eredménye, hogy gyakorlatilag ezek a, ezek a szövetségesek nem együtt indultak, hanem egymás rovására e, közbe kialakult hat házival egy, egy gyűlölködő viszony. A zugló egyik orszegyűsi képviselője. Így van, egyik, egyik országgyűlési... Így van, én ugyan nem vagyok gyűlölködő típus, és próbáltam magamról ezeket a konfliktusokat letolni, de nyilvánvalóan nem, nem tud az ember teljesen intakt maradni, hogyha folyamatosan támadják és mocskolják, és ez végül hatással volt a választókra. Tehát én, én egy dologra próbáltam koncentrálni, hogy mint polgármester elvégezzem azokat a munkákat, feladatokat, kisebb és nagyobb feladatokat, amit az állampolgárok nekem adtak. Ezért tartottam nagyon-nagyon rendszeresen utcai fogadórákat, mert ott rengeteg olyan hétköznapi feladatot kaptam az a ugrójaktól, amit gondoltam, hogy megoldok, nagy, nagy dolgokat is megoldok, kis dolgokat is megoldok, és akkor elégedettek lesznek velem, mint zugló házmesterével. És tulajdonképpen ez békeidőben működik is, de hát nem békeidő volt, mert közben létrejött a Tisza, amely Tisza utána hát, egybe vonzotta a politikai tömböket, és ott meg a nem balhísabb jelölt mellé álltak. Tehát ez már a történelem. Nyilvánvalóan annak a 11 főnek, ami majd eh, október, nem tudom hány, valahányadikán átveszi tőlem a stafétát. Egy nagyon komoly kihívást kell majd eh, tudniuk kezelni ők, hogy a konfliktusok most már náluk házon belül vannak, és eh, házon belül a 11 képviselőnek kell azt a bölcsességet eh, és visszafogottságot mutatni, hogy kellő empátiával legyenek a másik véleménye iránt. Ez a, ez a végén már nem sikerült. Végül, de nem utolsó sorban ehhez a koptatáshoz hozzájárult az a történet, eh, amelyet eh, hatázi Ákos nem volt rest egyfolytában a választok orra alá dörgölni független attól, hogy eh, jelentős előrehaladás nem történt, ami ugye, a te, eh, ugye a, az, az ügyészség gyanúja szerint 2016-ban amikor a Fővárosi közgyűlés tagja voltál, ez a fizető parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos korrupció gyanú, amivel kapcsolatban a történet máig nem jutott el a váldemelésig. Hát erről most sokszor nem szeretnék azt De a lényeg, hogy a Fidesz ütött jobbról két és fél éve Hadházi ütött minden más irányból, és ehhez még voltak kisegítői. A szereplők érdemben nem változtak, tehát néhány szereplő új, de a szereplők jelentős része ugyanaz maradt, és nekik most egy másik polgármester vezetése alatt, de meg kell tudniuk minőségében együttműködni, amit nem tudtak produkálni az én vezetésem mellett, most egy másik polgármester vezetésem mellett bizonyítaniuk kell, hogy képesek. Ha nem képesek, akkor az fogja igazolni, hogy az ő emberi minőségük nem alkalmas erre, ha képesek, akkor az ott esetben a vezető személyed dicséri majd, De ezt majd meglátjuk. Uh, ugye azt szokták imálom. mondani, hogy a jóslás egy nehéz tevékenységről, és tekintettel, hogyha a jövőre vonatkozik, az életud interjúd itt ma 2024 július 1-én, amikor is ez a portré készült, véget ér július 1 ével Tudsz-e, akarsz-e, sejtetni akarsz-e bármit is, ami a további napokkal, hetekkel, hónapokkal kapcsolatos, vagy itt húzzuk alá ezt az egészet, és ez a beszélgetés most eddig tartott. Én csak annyit, hogy a következő hónapokban, tehát van még előttem három kerek hónap, amely polgármesteri munkáját el fogom végezni, a magam nevében, és nevében is, a kollégáim nevében is, a hivatal nevében mondhatom, hogy mindent meg fogunk tenni, ahogy eddig is hogy az úlójak elégedettek legyenek a munkánkat. Ez lehet csak egy jól tervezett szünyógyérítési feladat, lehet, lehet egy, egy olyan a kerület egészét érintő kérdés, mint ez az előbbi, de az öltfeletek feletek rendben tartása, fákültetése, padok kihelyezése, szemetesek rendezése, tehát ami egy kerület normál életébe vele tartozik, az mind-mind. Mint ahogy az is, hogy a, a nyáron folynak majd a szakrendelőink felújításai tovább, például az ősfezértéren egy 400 millió forintos munka van folyamatban, akkor az óvodák bölcsödéknek a tervezett nyári karbantartásra kisebb-nagyobb felújítása, tehát hogy az élet áll, életi... áll meg azért. Jó, tehát akkor most egyelőre ez a beszél, tehát amit te látsz, az október elsőjéig tart. Lehet -e ez? Október első október elsőjéig első tart ez a feladat, addig szól a megbízatásom és a a jogi értelemben is eddig tart a mandátumon.